17 januari 2023. Boende på Södermalm i Stockholm vaknar av att glasplitter flyger in i sovrummet. Det var en fruktansvärd snäll och eh, lika fruktansvärt var ljudet av fönstren i balkongdörrarna som trycktes in och landade väldigt nära sängen. Det är en till en grekisk restaurang som sprängts i småbitar Utanför hittar polisen ett bilbatteri. Den här explosionen är ju... –lite av en, en, vad ska man säga, en startpunkt för vad som sen komma skulle Och Det ska visa sig att bilbatterier varit en av de vanligaste bomberna– –under våldsvågen i Stockholm och att det finns en instruktör. När ett nätverk har tillgång till en sån här person– –så försöker man använda den personen ganska mycket. Petri Krim om sprängningarna mot gängens anhöriga. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Under några dagar i januari så sprängdes det i hus, i portar, i trappuppgångar, på en restaurang och i en kontorsbyggnad där en AI-forskare satt och jobbade natt. Bomber har varit ett av våldsvågen i Stockholms vanligaste vapen och det är rent tur att ingen person skadats allvarligt eller dött av explosionerna. Idag ska vi titta närmare på några av de här händelserna och det vi kan se är att sättet att använda sprängmedel på organisationen bakom sett olika ut beroende på vilken sida av Dalen eller Foxtrot-konflikten som man har stått på. Ja, och det här handlar ju om Stockholm. Men om man kollar i hela landet till och med den 15 juni i år så har det totalt varit 82 sprängningar. Det är nästan lika många som under hela förra året och totalt 90 sprängningar skedde. Jag har sett att man i de här konflikterna har använt sprängningar i stor utsträckning men till och med mitten av juni så hade det faktiskt varit åtta fler sprängningar i region syd jämfört med Stockholm. Och nyligen så hölls den första rättegången där Greksidan misstänks ha utfört en sprängning mot Rävsidan i konflikten. På Rävens sida kan man se en tydlig bombinstruktör Taurus. Han pekas ut av polisen som en bombexpert som i chattar instruerar folk hur man bygger ihop bomber med termosar och bilbatterier. Och på Grekens sida, alltså Dalernätverkets sida, så är det handgranater eller äpplen som gäller. 2 januari 2023. Klockan är 04.28. De flesta i trevådningshuset i Bagamossen i södra Stockholm ligger och sover när de plötsligt vaknar av en smäll. Nere i porten har någon krossat en ruta och kastat in något som sprängt sönder ett vattenrör och skadat väggarna i porten. Polisen de identifierar snabbt vem måltavlan för den här sprängningen är. Det är en kille som redan några veckor tidigare häktats och vi kommer kalla honom bagiskillen. Daniel Jonsson är åklagare. Han är då misstänkt bland annat för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott och har även misstänkt för mordplaner mot personer i Dalen-nätverket. Så att jag är bevisning om att det här, den sprängningen är en hämndaktion för de mordplaner som han är delaktig i. Det är en känd rappare som polisen menar har en hög roll inom Dalernätverket som mordplanerna hjälpt. I chattar kan man se hur bagiskillen har kontakt med andra personer om de här planerna. Men polisen har alltså redan kommit bagiskillen på spåren och häktat honom. Polisen har också haft ett så kallat säkerhetsamtal med rapparen och berättat att någon vill mörda honom. De erbjuder honom skydd och hjälp att lämna Stockholm. Men rapparen, han tackar nej. Rykten har dock gått på sociala medier om att den här bagiskillen ligger bakom två sprängningar under mellandagarna mot en annan person i Dalernätverket. Men de ryktena stämmer alltså inte eftersom han sitter häktad. Men tillbaka till trapphuset i Bagermossen. Det visar sig att det är en handgranat som har exploderat där. På resterna från den så finns DNA och de visar sig komma från en 18-åring. Den åtalade utföraren av den här gärningen är dalen kopplad, helt klart. Han har ju setts med många personer i Dalen nätverket. Den här 18-åringen har flera gånger under det senaste halvåret stoppats av polis tillsammans med ledande folk i Dalernätverket. Och två dagar efter sprängningen i Bagemossen så åker han utomlands tillsammans med rapparen, alltså han som det funnits planer på att mörda. Det dröjer bara drygt en vecka innan polisen har träff på 18-åringens DNA på handgranaten. Han anhålls i sin frånvaro men innan 18-åringen grips hinner han chatta med andra över signal om andra planerade död. Daniel Jonsson igen. Efter den här gärningen så har han diskussioner kring andra sprängningar och en person vill att han ska aktivera andra personer och liknande och de pratar om äpplen då som de som är då ett slangord för handgranater helt enkelt. Ja, i en av de där chattarna på Signal- så skriver 18-åringen med aliaset Lionel Messi. Vem det är, det vet inte Daniel Jonsson. Men Lionel Messi, han svarar... Bror, vi behöver folk och alla, det är akut, akut. 18-åringen frågar, med vad? Och han får då svaret, du kan inte göra allt, bror. Vi måste hitta folk, bror. 18-åringen svarar, ah, och alla. Och sen, bror, han vill... Senare skriver 18-åringen: Vi behöver ungar. Lionel Messi svarar: Jag bror, folk som är hungriga och bror, de kommer få present sig till de walla för allt de gör. 18-åringen svarar att han har äpplen, alltså handgranater. I andra chattar ber 18-åringen en kompis att googla på räven. Han skriver att räven är ute efter hans vänner, att han förstört många liv och kanske också hans eget liv. 18-åringen vågar inte röra sig överallt längre. Det var vid tiden som vi fick in flertalet samtal från inringare som hade hört smällar, flera smällar som de uppfattade komma från skjutvapen vid Hurestads centrum. Att 18-åringen sedan grips drygt två veckor efter han i bagamossen är nästan en slump. Det är när en man skjuts ihjäl i ärlig huvudsta i Solna som polisen hittar honom, Daniel Jonsson igen. Och då tas han in till förhör som ett vittne av sänder i mordet. Och då ser polisen där att han är då anhållen i frånvaro och då blir han ju gripen för det istället. Så att säga. Samtidigt har polisen också hittat DNA från en 30-åring på handgranaten. Han häktas också. Och det är hemma hos honom som 18-åringen, enligt åklagaren, ska ha hämtat handgranaten. När polisen gör husrannsaken hos 30-åringen hittar de flera vapen. Han har inga tydliga nätverkskopplingar. Men åklagaren Daniel Jonsson menar att han fungerat som en vapenhållare åt ett nätverk. Både vapen och handgranaten hålls i hans lägenheter. Och sen så... –fördelas den vidare när någonting ska utföras så småningom. 18-åringen nekar till brott. Han säger att han aldrig sett eller rört en handgranat– –och han har ingen aning om hur hans DNA har hamnat på den– 30-åringen säger att det var en vän som gömde handgranaten i hans lägenhet i smyg och att när han upptäckte den snabbt bad vännen att hämta den och han förnekar uppsåt. Men tingsrätten går på åklagarens linje och dömer 18-åringen till fem års fängelse. 30-åringen döms till fängelse i tre år. Men om han granaten i Bagarmossen handlar om den större konflikten mellan räven och greken eller om det bara är en hämnd för mordplanerna på rapparen det kan inte Daniel Jonsson svara på. För enligt polisen har ju Dalennätverket också en konflikt med kriminella aktörer i just Bagarmossen. Så det kan vara därför man spränger just bagiskillens port. Det finns en tydlig koppling mellan Dalen och den kurdiska räven. Men jag kan inte säga om den här specifika... –personen som boende på adressen som är tilltänkt av måltavlan– –om han är kopplad till den kurdiska räven eller inte. Några veckor tidigare så har verkets ledare Greken– –ringt till en av sina nära anhöriga. De har inte haft kontakt på tre år. Och nu säger Greken att hans anhöriga inte kan vara på en av deras adresser– –i förorten Kalhell. När en anhörig frågar varför så får den bara svaret– –gör som jag säger– Sen lägger greken på luren. Och den 12 januari avlossas också skott via adressen i Kallhäll men kulorna träffar en grannes lägenhet. Två dagar senare skjuts det mot en adress i Märsta där en annan anhörig till greken är skriven. Och några nätter senare väcks malmspor av en hög smäll. En kraftig explosion har inträffat i en entrén till en restaurang på Södermalm i centrala Stockholm under natten. Entrén till en grekisk restaurang mitt på söder i Stockholm har sprängts. Rutorna har blåsts ut och stolar och bord ligger huller om buller och har flygit ut ur lokalen. Och bilar utanför har också skadats. Vi bor fem trappor upp och här är allt trasigt. Susanna Einerstam bor i närheten och berättar så här för P4 Stockholm. Det lät som att man vaknade i krig. Jag har aldrig hört något så hemskt och så starkt. Jag tänkte att det var någon terrorattack och jag trodde först att det var i huset. Det luktade brandrök så vi vågade inte titta ut precis först. För vi visste inte vad som fanns på gatan. Och sen när det gått några minuter så gick jag ut i det andra rummet och då upptäckte vi att alla glas rutor i kökets innefönster också hade krossats och i vardagsrummet. Det är flera hus på gatan där fönster skadats av tryckvågen. En annan som vaknar av explosionen är Beppe Arvidsson. Det var en fruktansvärd snäll och eh, lika fruktansvärt var ljudet av fönstren i balkongdörrarna som kom trycktes in och landade på vårt sovrumsgolv väldigt nära sängen men som tur var så Fick vi ingenting på oss. Dessutom så trycktes två rutor i vardagsrummet in av, av tryckvågen. Poliserna som kommer till restaurangen på natten har också jobbat med de senaste dagarnas dåd. Bland annat skjutningarna i Kallhäll och Märsta. Och med dem färskt i minnet letar man snabbt efter kopplingar till sprängningen på Södermalm. Den här explosionen eller det här brottet är ju... Lite av en startpunkt för vad som sen komma skulle. Det här är Claes Murray som utses till polisens utredningsledare morgonen efter explosionen på restaurangen. Kopplingen är, som vi ser där och då det är att en anhörig till en, en gängkriminell har eh, kopplingar till restaurangen egentligen som besökare. Och eh, den anhörige är ju även den person som varit utsatt för de här skjutningarna dagarna tidigare. Det är alltså dalenledaren Grekens anhöriga som Claes Murray syftar på. Man ställer helt enkelt frågan under ett förhör med någon av ägarna- om han känner eller känner till målsägarna av de tidigare ärendena. Och det bekräftar han ju med en gång att han gör- och då är det ett väldigt starkt indicium på att det här har ihop. För någon annan hotbild mot den här restaurangen på något sätt- Hittar man ju inte. Och när poliserna visar en bild på Grekens anhörige för restaurangägaren så känner han igen honom. Det är en stammis på restaurangen. Greken känner ägaren också till men det var länge sedan han såg honom. Ägaren själv säger att det inte funnits någon hotbild mot restaurangen under de 26 åren som de drivit den. Och när grekens anhörige hörs säger han att familjen alltid gått till restaurangen vid speciella tillfällen. Utanför restaurangen gör poliserna intressanta fynd direkt ett bilbatteri och kablar. Många av de här bevisföremålen har ju förstörts sig med explosionen. Men, men här har vi ganska tidigt eller väldigt tidigt en känsla för att vi har bevisföremål som gärningspersonen har varit i kontakt med. På restaurangens övervakningsfilm ser man hur en person rört sig fram och tillbaka utanför entrén och att han försvinner därifrån kort före sprängningen. Claes Murray vill få akut förtur på Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, för att säkra spår på bilbatteriet som man hittar vid restaurangen. och Det ska bara ta ett dygn innan han får svar, men trots det hinner mälla smälla igen. <skratt> sitter på kontoret någon gång runt fyra tiden tror jag. Jag sitter och förbereder mig inför en föreläsning jag ska hålla dagen efter. Och helt plötsligt så har jag en ofantlig smäll. Och liksom hela mitt fönsterruta börjar skaka till och hela fasaden egentligen börjar rubbas lite. Så jag förstår ju direkt att någonting här är ju väldigt, väldigt fel. Klockan är fyra på morgonen den 18 januari när det smäller och fönsterrutorna börjar skaka runt Fredrik Karlsson. Han är algoritmforskare inom AI på det statliga forskningsinstitutet RISE och han har jobbat hela natten för att förbereda en föreläsning några timmar senare. Hans kontor ligger på sjätte våningen i ett kontorshus i Kista och det är där som det nu varit en stor explosion vid entrén. Första tanke var att nu har någonting enormt ramlat ner från någonting. Kanske en stor lastbil som har vält eller något. Och min andra tanke är att wow, okej okay, det här är på bottenplan. Där jag vet att KTH har ett labb. Där finns det diverse olika kemikalier. Så min andra tanke var egentligen att okej, okay, nu har någon haft en olycka där nere. Och sen mer och mer så inser jag att vänta lite nu, det här, det här ser inte bra ut. Fredrik Karlsson ringer efter två ambulans och polis kommer till platsen och han är fortfarande inne på att det kan ha skett en olycka i labbet. Jag försökte övertyga dem hela tiden att wow, ni måste se till att ringa den här professorn som är ansvarig för labbet, det finns kemikalier och jag såg dem. De var inte helt övertygade över min story där så då började jag förstå att ah, just det, vi har ju den här sprängningsvågen så det var, då började de nog klicka för mig att oj, det här kanske var ett bombattentat. Det blir inga skador på våningsplanet där Fredrik Karlsson suttit. På markplanet däremot, vid ingången, är skadorna stora. Fredrik Karlsson uppmanas att lämna byggnaden och det är först när han kommer ner några våningar som han förstår hur kraftig explosionen varit. Det var väldigt mycket bråte och rök, men egentligen den mesta röken var på själva insidan. Så sen när jag faktiskt blev uppmanad att, okej, okay, nu kan du gå ner och möta kåren. Så måste jag gå ut genom hallen här och den är helt rökfylld och det tjuter brandlarm hit och dit och det var väldigt påtagligt. Och då var det så att okej, okay, det här är stort och mycket adrenalin som börjar pumpa och jag får för att okej, okay, jag måste ut och möta polisen just nu. Och så gör jag kanske ett ofantligt dumt beslut, jag bestämmer mig att bara springa mot polisen. De är lite uptight för det här laget de också då, så... Jag blev, ja, stopp right there or we'll shoot. Så tur att ingen sköt mig liksom, men det, det gick på slut. I Kista hittar polisen snabbt likheter med dådet ett dygn tidigare vid restaurangen på Södermalm i Stockholm. I samma kontorsbyggnad som Fredrik Karlsson jobbar på så finns en städfirma som kopplas till den anhörige till Dalenledaren Greken. Det här är alltså fjärde våldsdådet på bara några dagar som polisen misstänker riktats mot samma person, en anhörig till en gängledare. När grekens anhörige hörs av polisen är han förfärad. Han är mycket rädd för sin och sin familjs säkerhet. Han säger att han inte vet något alls om händelserna men känner spontant att hans släkting är inblandad i något som inte är bra och där några försöker pressa fram släktingen genom att ge sig på hans familj. Och det är inte bara motivet som polisen tycker stämmer överens med restaurangsprängningen. utan byggnaden i Kista hittas ett nytt 12 volts bilbatteri. Claes Murray på Stockholmspolisen blev också utredningsledare för explosionen i Kista. Och nu inleds en jakt på de som fixat de här bilbatterierna. Då får vi snabbt reda på att de här batterierna har köpts in på Biltema. Vi vet var, vilken butik och vi får ganska snabbt ut eh, övervakningsfilm och transaktionsuppgifter och sånt för det. Så där får vi också då en, en bild av den personen som, som köper batterierna och som vi då med fog tror är inblandade här på ett eller annat sätt. Det går alltså snabbt för polisen att spåra batterierna till en butik. Och man har nu personen som köpt dem på övervakningsfilm. Men när utredarna ser övervakningsfilmerna och kvittot från batterinköpet så gör man en upptäckt som gör dem något oroliga. Då ser vi att det är fem batterier som köps kontant. Och där och då har vi ju två batterier som, som vi vet har använts. Så att vi tycker då att vi har visst fog för att tro att det finns risk för att det är ytterligare tre sprängdåd planerade. Så, att säga. så det, det är ju en, en känsla som inte är helt tillfredsställande. Polisen får återigen förtur hos NFC för att undersöka bilbatteriet från sprängen i Kista och det tar mindre än 24 timmar innan de får svar även där och de får DNA-träffar på de här bilbatterierna också. Polisen har nu fått upp ögonen för flera misstänkta. Det leder till att man griper två misstänkta vars DNA har hittats på bilbatteriet i Kista. Polisen kommer senare kunna läsa mängder av chattar mellan de misstänkta och kan på det sättet också se hur sprängningarna organiserats. Ja, till exempel kan man se att några tonårskillar får direktiv i en grupp på signal om att ta sig till Stockholm. Två av dem är 16 år och rymmer från HVB-hem de sitter på. De ska få en lägenhet där de kan chilla och någon skriver att det kommer finnas saker att göra hela tiden som att spränga, skjuta och japp. Och med japp så menar man ju mörda någon. Några av de här killarna kommer senare att bli misstänkta för att ha varit med och placerat ut bomben i Kista. I en chattgrupp skriver en av de misstänkta boom strax efter explosionen. En 26-årig kille från Zumbiberg blir särskilt intressant för polisen. Han har ganska nyligen kommit ut från ett fängelsestraff för grovt narkotikabrott- där han dömdes för att ha förvarat stora mängder narkotika. Nu finns hans fingrar och tryck både på bilbatteriet som man hittade utanför restaurangen- och bilbatteriet som man hittade utanför kontorshuset i Kista. Polisen misstänker att 26-åringen har rollen som instruktör. De tycker att man kan koppla ihop honom till aliaset Taurus som används i chattarna. Taurus förklarar där för de andra hur bomben ska hanteras på platsen och han skriver till exempel ta ut hatten och att det ska göras långsamt. Han skriver också att de inte får glömma att ta med sig batteriet från platsen för då finns det inget att gå på för polisen alltså. Och det är ju just de kvarglömda batterierna som gör att polisen kommer om på spåren. Men som utredningsledaren Claes Murray var inne på så är det ju fem batterier som inhandlats på den där butiken. Så det finns alltså tre batterier polisen inte har koll på än. Och de där tre batterierna och några termosar lämnar den 26-åriga instruktören över till en 19-åring som ska åka till Sundsvall, misstänker polisen. Och några dagar senare hörs instruktören och 19-åringen igen, fast i en chattgrupp som heter Bomb Sundsvall. Strax före klockan 22 på kvällen dagen efter Kista sprängningen, är en kvinna i Årsta ute på promenad i närheten av huset hon bor i. Hon möter en kille som hon inte känner igen och som vill in i hennes hus men hon vägrar släppa in honom. En stund efteråt ser hon att killen smiter in i huset när några andra går ut. Hon går också in och hon tar hissen upp. Killen, han tar trapporna. Och sex minuter över tio smäller i huset. Ja det smällde ordentligt och hela huset skakade. Jag tänkte ju först, vad då är det en bomb eller vad håller de på med? Det är ett trettonvåningshus som det har smält. Även i det här fallet är Daniel Jonsson åklagare, alltså han som också har sprängningen i Bagamossen. Polisen kommer till platsen och bombtäckningar också och konstaterar att det har detonerat en handgranat. Och på den här våningen så finns det fyra lägenhetsdörrar och utrymmet mellan dem är litet. Bara cirka 4 gånger 2 meter. Den här, Inom en radio av 12 meter från en handgranat så, så är det väldigt stora risker för människor att skadas och dö helt enkelt. Och att som det ser ut som i det här fallet så att ja, använda militära handgranater och anfalla familjers bostäder... Som är den centrala platsen för människors trygghet och lugn. Det är ju en, en anmärkningsvärd handling helt enkelt. Han fortsätter. Det är tur att ingen människa kommer ut. Det här sker ju vid 22-tiden så det är ju folk i rörelse. Det är både kommer folk och det är folk i tvättstugan som rör sig upp och ner i trapphuset. Så det är ju absolut en ren tur att det inte kommer någon människa. När handgranaten exploderat ser det ut som att någon pepprat väggar och dörrar med ett automatvapen, röken fyller trapphuset och letar sig in i lägenheterna och boende börjar spontant evakuera. Kvar på våningsplanet så ligger en grepe och en sprint från en handgranat och i spiraltrappan ligger folie och annat skräp. Både på skräpet och på granatresterna så hittas DNA från en då 22-årig kille som finns i polisens register, tidigare dömd för bland annat grovt vapenbrott. Daniel Jonsson menar att den här killen är han som smet in i porten och att han sedan tagit trapporna upp i huset, öppnat en ståldörr som skiljer trapporna från våningsplanet och kastat ut handgranaten där. Och förutom DNA kan polisen se hur 22-åringen rört sig till och från Årsta under samma kväll. Och i hans telefon så hittar man också en anteckning med namn, våningen det smällde på och portkoden till 13-våningars huset. När rättegången hålls säger den misstänkte 22-åringen att han har varit i Årsta under kvällen för att leverera narkotika och att det måste vara därför hans DNA hamnat på foliet. Men att han aldrig varit i huset där det smällde och han nekar till att ha något med granaten att göra. Hur mitt DNA på en granat vet jag inte. Men hur på foliet? och påsen kan som att jag transporterade narkotika från spånga till Årsta just han säger också att han aldrig sett eller rört en handgranat. Men tingsrätten köper inte hans förklaringar. 22-åringen döms till tre och ett halvt års fängelse för allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tingsrätten menar också att det är ställt utom rimligt tvivel att handgranaten riktades mot just en av de boende på våningen där han ska ha kastat ut den. Och att syftet var att skrämma just honom. Ja, för på våningen där granaten exploderade bor en 18-åring som tidigare varit inblandad i rättegångar kopplade till rävens narkotikahantering och som har rävkopplade vänner. 18-åringens lägenhetsdörr är mest skadad. Han granaten exploderar bara någon decimeter från hans dörr. Men om den här sprängningen handlar om räven och grekens konflikt vill inte Daniel Jonsson spekulera kring. Den åtalade 22-åringen har till exempel inga nätverkskopplingar och man har inte heller kunnat hitta några chattar eller stora swish-inbetalningar som visar på att han utfört det på uppdrag av någon annan. Jag har inte något, något tydligt motiv som har framkommit i utredningen. Klart är i alla fall att både vid sprängningen i Årsta och i Bagamossen har samma typ av handgranater använts. Det är typen M75, en handgranat från Forna Jugoslavien. När man dragit ut säkringsprinten har man 3-4 sekunder på sig att kasta iväg den innan den exploderar och de 3000 stålkulorna som finns inuti flyger ut åt alla håll. Och när Totalförsvarets forskningsinstitut FOI senare undersöker resterna av handgranaten i Årsta så konstaterar de att fara för liv och hälsa bedöms ha varit mycket hög. Hade någon befunnit sig där när den exploderade hade det troligen lett till döden. Och enligt FOI behöver man hålla ett säkerhetsavstånd på 250 meter för att inte skadas av en m 75 Befinner man sig inom 12 meter dör man antagligen eller får åtminstone mycket allvarliga skador. Och under våldsvågen i Stockholm har man sett att den här typen av handgranat används minst sex gånger. Daniel Jonsson har flera av de fallen och vid flera tillfällen så har han sett att numreringen på granaterna filats bort. Så det går inte att dra några säkra slutsatser om de kommer från samma tillverkning. Men Daniel Jonsson konstaterar ändå att... Ja men vi har väl sett det i den här större konflikten att Dalen-nätverket... När de är tilltänkta utförare för brotten så, så ser det ut som att de använder handgranater och när det är den andra sidan så är det en annan typ av spränganordningar. Ja, ni minns säkert hur det lät i början av året att polisen misstänker att en del av konflikten mellan Foxtrott och Dalar nätverket handlar om narkotikamärknaden i Sundsvall. Vi nämnde ju tidigare att 26-åringen, alltså den misstänkte bombinstruktören, tros ha lämnat kassar med bilbatterier och termosar till en 19-årig kille. 19-åringen har sedan fått skjuts av två tjejkompisar till just Sundsvall. Och några dagar senare dyker vad polisen tror är 19-åringen och flera andra personer upp i en chattgrupp med namnet Bomb Sundsvall. En av dem är Taurus som polisen tror är den 26-åriga instruktören och som polisen också misstänker jobbar för räven. I chattgruppen så förstår man att en sprängning är på gång. A. Ja, Taurus instruerar återigen utföraren om hur bomben fungerar. Den här gången misstänker polisen att det är 19-åringen som instrueras i hur han ska sätta kablarna, hur han ska placera ut termosen och sen få den att explodera. Enligt en poliskälla så ska planen ha varit att genomföra en sprängning riktad mot anhöriga till Dalen Knuta personer i Sundsvall. Men trots tydliga och noggranna instruktioner så går något fel. Bomben exploderar inte och det blir upprörd stämning i gruppen. I slutet av januari så gjorde polisen flera tillslag mot misstänkta i Sundsvall som sedan häktades för till exempel förberedelse till mord, grova vapenbrott och grova narkotikabrott. Och här hittar polisen föremål som är väldigt intressanta för utredningsledaren Claes Murray i Stockholm. Så sker ju en händelse eller händelse uppe i Sundsvall. Polisen gör eh, gripanden och husransakningar eh, med anledning av, av misstänkt eh, brottslighet, eh, grov brottslighet. Och under de husransakningarna och gripanden så anträffar man ju ett antal biltimabatterier, eh, tre stycken. Så då börjar vi känna att vi kanske ändå har, har hittat våra så att säga, fem batterier. Uh, och det skulle visa sig sen senare utredning att det stämde, uh, att vi har rätt batterier. Ja, under de här husransakningarna så hittas också de tre batterierna som utredningsledaren Claes Murray saknat. Batterierna är en del av bombkonstruktioner med termosar som tejpats med silvertejp med sprängdeg i och kablar. Totalt får man tre DNA-träffar på den 26-årige instruktören. Och några dagar senare så grips han efter en biljakt i Solna. 26-åringens DNA finns alltså också på bilbatterierna som hittats utanför restaurangen på Södermalm och utanför kontorsbyggnaden i Kista. Och hans DNA finns alltså också på delar av de bombanordningar som hittats i Sundsvall. Han nekar till alla misstankar och svarar inga kommentarer genom alla polisförhör. Några månader senare så närmade sig åtal för sprängningarna på restaurangen och i kontorsbyggnaden i Kista. Bara någon vecka innan åtalet lämnas in så får polisen DNA-träff på en kille som man misstänker placerade ut bomben på Söderrestaurangen. Den sista pusselbiten i den stora utredningen faller på plats, säger Claes Murray. Och några veckor senare är den här killen en av åtta misstänkta som sitter i en av Stockholms tingsrätts säkerhetssalar. Alla är misstänkta för inblandning i sprängningarna i Kista och vid restaurangen. Allt från att ha köpt batterier till att ha tillverkat bomberna, placerat ut dem eller instruerat i hur man ska göra. Rättegången blir första gången som den misstänkte instruktören pratar under utredningen. När han hörs har han en tunn grå tröja på sig, medan de flesta andra har kriminalvårdens gröna kläder på sig. Nej, jag har aldrig en han bygger eller något sånt här. Det <try> är därför väldigt chockad att jag att en batteri kan tända på en bomb. Han säger alltså att han inte har något med några bilbatterier eller bomber att göra, och att det inte heller är han som har stått bakom Taurus-kontot på signal. Han har också en förklaring till hur hans DNA hamnat på de här batterierna. Instruktörens advokat Jonas Kranfält förklarar: Det är ingen ren DNA-profil utan det är en så kallad blandprofil där ett antal okänt hur många, ett antal olika personers profiler har, har sammanblandats. Han har redovisat att han vid ett tillfälle under någon av de här dagarna som föregick gripandet eh, var tillsammans med en bekant i ett bilgarage och blev ombedd att hjälpa till med att plocka ihop de här batterierna i ett par påsar och ställa in dem i en bil. Förmodligen har den här DNA-profilen avsatts vid det tillfället. Sen har bilbatterierna på annat sätt skingrats och landat på olika, delar, eh, eller på olika platser i landet. Jonas Kranfelt menar alltså att det inte är 26-åringen som har fört vidare de här batterierna utan att det är andra som har gjort det. Och Taurus han är inte ensam om att neka till brott. Det gör alla de åtta åtalade. Och när tingsrättsdomen faller så frias tre av dem, bland annat de två som köpte batterierna. De andra fem döms alltså och 16åringarna får sluten ungdomsvård för explosionen i kista, de andra inblandade får fängelsestraff som Taurus som får tre års fängelse. Och tingsrätten, de konstaterar också att de här två sprängningarna, alltså den i Kista och den på Södermalm, riktade sig just mot grekens nära anhöriga. Till skillnad från sprängningarna i Bagarmossen och Årsta där handgranater användes så ser spränganordningarna annorlunda ut i dåden som riktats mot grekens anhöriga. Där har hemmagjorda bomber bestående av termosar och bilbatterier använts. Och det här är två av de vanligaste sprängtyperna som har använts under våldsvågen enligt Sven Granat som är kriminolog och analytiker vid Stockholmspolisen. Det fördelar sig ganska jämnt på tre olika typer. Eh, dels är det ibland handgranater eh, har varit ett antal stycken som man har, där man har använt den typen av vapen. Sen har vi en, ett äh, ganska stort antal där man har använt så kallade IED, det vill säga det som kallas för Improvised Explosive Device. Äh, det är en hemmabyggd bomb helt enkelt där man har äh, på ganska förnuliga sätt äh, konstruerat en eller tidsutlöst bomb, ofta i ett termosliknande kärle, äh, med hjälp av dynamit och krut och en sprängkapsel helt enkelt. Det är där som vi ser de kraftiga detonationerna. Sen finns det en tredje kategori som är lite mer om man kan kalla för gott och blandat, som man ska säga. När man har skrapat ihop kanske bangers, annan pyroteknik, eller till och med bara använt en bensindunk som man har tuttat på helt enkelt. En lite mer amatörmässig kategori helt enkelt. Som kanske oftast då inte ger lika stora materiella skador, men kan vara nog också obehaglig såklart. Ja, och bilbatterierna som kopplas till termosar går alltså in under kategorin idéer eller hemmagjorda bomber och det är den typen av bomber som svänggranat ser är de vanligaste när det kommer till de mest kraftfulla och uppmärksammade sprängningarna. Han tror inte att de olika sidorna i konflikterna i Stockholm bara hållit sig till en viss typ av spränganordningar till exempel att en sida använde handgranater och en annan hemmagjorda bomber. Handgranater kan snarare komma sig av att man har velat reagera väldigt snabbt, man är ganska desperat eh, för det här är inte någonting som är att föredra egentligen i, när det gäller att göra ett sprängdåd för att markera någonting. Eh, och kanske att de, det, det är det man får tag på det är kanske också yngre personer som är inblandade både som utförare och anstiftare helt enkelt som har agerat mer i desperation. Det är lite sån här lågbudgetlösning kan man, kan, kan man säga va. Eh, och sen, men ofta brukar det visa sig att när det väl är en, en djupare konflikt med resursstarka aktörer på båda sidor så brukar man kunna få tag på sådana här hembyggda bomber på båda sidor. Och ibland kan man till och med få tag på det från samma leverantör så att säga va? Men om man har sett att en och samma leverantör tillverkat bomber åt olika sidor i de pågående konflikterna kan inte Sven Granat uttala sig om. Han ser också att motiven för sprängningarna har förändrats under det första halvåret 2023 jämfört med tidigare. Det som man väl kan säga, kanske särskilt det senaste halvåret från början av året, är väl att de här sprängningarna verkar kanske inte handla så mycket just om utpressning att verkligen att reglera en skuld eller få någon att komma fram och betala utan mer som ett sätt att bara skrämma upp och komma åt personer som man kanske hade velat konfrontera med skjutvapenvåld helt enkelt. Mm. Det verkar vara ganska unga aktörer, relativt unga aktörer inblandade ändå. Det verkar också rikta sig egentligen mot ganska unga aktörer. Eh, och det kan ju vara liksom, eh, lite kanske då istället för att använda skjutvapen och det finns liksom inget kanske tydligt ekono direkt ekonomiskt syfte med det här vilket annars är ganska typiskt för just sprängdåd. Och den här utvecklingen började redan för några år sedan när polisens nationella operativa avdelning, alltså NOA, sammanställde de explosioner som skedde under 2021. Så konstaterade de att dåden med hemmagjorda bomber framförallt riktade sig mot privatbostäder och att man såg en sån fortsatt ökande trend. Våldet riktat mot andra som mot företag, affärer eller restauranger hade däremot minskat. I det här avsnittet har vi tagit upp både skjutningar och sprängningar som riktats mot en anhörig till en av ledarna för dalenätverket, Men attacker mot anhöriga är ju något vi sett på båda sidor av konflikten mellan Dalen och Foxtrott. Det kan ha olika förklaringar där man helt enkelt inte liksom kommer åt varandra på, på annat sätt. Och När det här har börjat ja, då tar det också andra sidor efter det här va? och då eskalerar för att alla har ju också anhöriga. Det här kan också innebära att man samtidigt inser att det här är ganska irrationellt och då kan också tack och lov ett sånt här fenomen lägga sig för att all, man inser helt enkelt i miljön att alla förlorar på det här. Och som vi nämnde tidigare så kommer handgranaterna som används från forna Jugoslavien. Sprängnämnena som man har använt i de hemmagjorda bomberna kan däremot komma från lite olika håll. Sen har vi då de här hemmabyggda bomberna, sprängladdningar. Där har man, var det verkar, lyckats komma över då dynamit troligen från till exempel byggen från eh, byggfirmor. Som gör är, man kan ha skrapat ihop det här på olika sätt kanske eh, via olika uh, små stölder och olika liksom svindlerier helt enkelt. Och det finns någon oseriös som... Säljer av det här svart till exempel. En del kan också ha faktiskt smugglats, kanske inte så jättelångväga, men från länder på andra sidan sjön, till exempel. Sen, sen, sen kan man nog också alltså, skrapa ihop via pyroteknik ganska mycket krut också och skapa en, en laddning på det. Men allt det här kräver ju naturligtvis kontakter och ganska mycket kompetens då. Ja, för några år sedan såg man till exempel flera fall där sprängmedel stulits från byggarbetsplatser. Men om det är så nu, det är för tidigt att säga. I sprängningarna som riktats mot Grekens nära anhöriga misstänker polisen alltså att en 26-åring är den som hållit i tillverkningen av bomberna och den som instruerat utförande i hur de ska göra på plats. Han ses alltså som en form av samordnare för bomberna här och den rollen känner Sven Granat igen. Det här är ett mönster som man har sett förut också att eh, den här kompetensen är ganska nischad eh, och den är kanske knuten till ganska få personer eh, men när ett nätverk har tillgång till en sån här person så ja, ja, försöker man använda den personen ganska mycket. Eh, och det här att det är en ganska nischad kompetens det innebär ju också att det här fenomenet från sprängningar också kan variera ganska mycket i frekvens eh, över tid framförallt regionalt i och med att det är då beroende av eh, kanske ganska få personer som, som finns där bakom och kan det här verkligen eller kan instruera hur man gör det här. Eh, och därför kan det här liksom, eh, blomma upp under en period. Blomma upp till kanske fel ord säga. Men, det, men liksom, ja, det här kan bli nästan lite epidemiskt under, under en period. Samtidigt som det också kan, kan försvinna. I Daniel Jonssons utredningar om sprängningarna i Årsta och Bagemossen har man inte kunnat se någon sån här instruktör i de chattarna som finns. Åklagaren Daniel Jonsson igen. Det är kanske är lättare att detonera en handgranat till bara att dra ut sprinten tänker jag. Så att det kanske inte behövs någon som behöver... Behöver berätta hur man gör tänker jag. Ja en sak som till exempel utredningsledaren Claes Murray har reagerat på det är att man utsätter sig för en stor risk när man placerar ut de här hemmagjorda bomberna med bilbatterier. Och det säger också Sven Granat men han tror samtidigt att gängen blir allt bättre på att hantera sprängladdningarna. Det är klart att det är stora risker för den som är där på plats helt enkelt och ska, och ska göra det här eh, och det kan nog vara ren tur att det inte har gått mer snett än vad det har gjort och det är nog väldigt tur också att inte är eh, till exempel fler boende som har, som, som har skadats så. Sen finns det säkert som i alla branscher en viss liksom kompetensutveckling och man kanske lär sig av tidigare misstag om man har sett på andras tidigare misstag. Så jag tror att det sker en utveckling även inom det här området där man kanske har lärt sig lite mer vad man, vad man inte ska göra helt enkelt. Som i, som i alla branscher så tror jag att olyckan är oftast flest i början. Det är ingen av de här explosionerna vi pratat om i det här avsnittet har någon människa skadats fysiskt. En ren tur enligt både polisen och åklagare med tanke på de sprängmedel som har använts. Faktum är att det knappt är någon som skadas fysiskt vid någon av sprängningarna under det första halvårets våldsvåg i Stockholm. Men skador på hus har ibland varit stora, som i Hässelby till exempel där flera radhus såg ut som plockepinn efteråt. Enligt TV4 kommer 15 av familjerna där inte att kunna flytta hem för förrän tidigast i april 2024. Och i det fallet så var det också en man som fördes till sjukhus med helikopter men utan livshotande skador. Efter explosionen i kontorshuset i Kista- där forskaren Fredrik Karlsson nattjobbade- så åkte han hem och sov några timmar. Trots den dramatiska morgonen åkte han sen väg och höll den där presentationen som han förberett under natten. Och den första tiden efter explosionen- så tänkte inte Fredrik Karlsson så mycket på det som har hänt. Men med tiden så började tankarna snurra mer och mer. Hade jag varit några våningar ner eller hade jag- gått ut ur byggnaden vid den här tiden så hade ju antagligen saker tagit slut jag hade väl dött och då började jag ju reflektera så här, wow, har jag uppnått det jag vill uppnå man började skriva en massa fina brev till sina kompisar och så här, oj gud fin vänskap jag uppskattar dig och så vidare men, men det här hände nog långt efter för mig, det var nog två tre månader efter som det faktiskt slog mig att oj just det, det här var traumatiskt du har lyssnat på Petri Krim om sprängningarna mot gängens anhöriga. Producent var Kina ljudtekniker Fredrik Nilsson och reporter Jennifer Albom. Tips oss gärna om sånt du vill att vi ska ta upp på petrikrimmetsverisradio.se eller på 073-461-2915 och där når oss också på signal. Och följ oss på Instagram där du också kan skriva till oss och där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Mariela Quintana Melin.